Frunzele, elegie de toamnă, autor Radu Stanca. Nu mă întreba nimic în noaptea asta, nici cât e ceasul, nici ce gânduri am. Mai bine, lasă-mă să închid fereastra, să nu văd frunzele cum cad din ram. Fă focul și preumblăte prin casă, fără să spui nimic, niciun cuvânt. Vreau să mă simt la tine ca acasă, să nu simt frunzele cum zboară în vânt. Învăluită în strai de culcare, așa mi te cu un ghem și dea până mereu, fără încetare, să nu aud frunzele sub Pași cum gem. Ferește-mă în preajma ta, Devasta urgia toamnei care bântuie. Și nu mă-ntreba în noaptea asta De ce mă înspăimântă frunzele. Lectura Maia Martin